lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen. Ny arkitektur i København kan altid sætte skub i en god debat. For hvad er god arkitektur egentlig, og hvem afgør, hvorvidt noget klæder i billedet? Det mener Foreningen Arkitekturoprøret at have en række svar på. Arkitekturoprøret er en bevægelse, der efter eget udsagn kæmper imod de mange trusler mod vores gamle bykerner. De er trætte af firkantede kasser og kedelige huse, som de mener kendetegner de fleste nye bygninger i Danmark. I dag i Byens Bedste har jeg Jeb Loft fra Arkitekturoprøret i studiet, ligesom jeg har besøg af Holger Dahl, Berlinskes arkitekturredaktør. Vi skal have en snak om, hvorvidt al arkitektur i byen ligner forstederne og om den offentlige samtale om arkitektur er for unyanceret. Mit navn er Mineta Amanda Kåre, og du lytter til Byens Bedste. Holger Dahl, Berlingskes arkitekturredaktør, og velkommen til. Mange tak. Og velkommen til dig, Jeb Loft, fra arkitekturoprøret. Tak for det. Jeb Loft, vil du ikke med dine egne ord fortælle os, hvilken mission arkitekturoprøret er på? Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, vi mener jo, at vi er en folkebevægelse. Vi er i alle de nordiske lande, og i de baltiske lande, altså Baltikum. Der er 100.000 i Norge nu, og de er kommet nærmest alle sammen i år. Og der er adskillige 100.000 i Sverige. Der har de nærmest Facebook-grupper for hver eneste by. Selv Island har fået en her for ganske nylig, og de er allerede over 2.000. I Danmark nærmer vi os 10.000. Og det vi mener, vi kan prale af, det er, at vi har fået gang i en debat som byggebranchen nok selv burde have taget for årtier siden. Hvad er det for en debat? Det er en debat om det fortvivlende, triste nybyggeri, som vi ser og som vi har set i snart 100 år. Uh, vi mener, at man har ødelagt de gamle bydele med at bygge, eller ved at bygge utilpasset moderne byggeri ind i dem, og samtidig har man ikke magtet at skabe nye bydele, der har det samme liv og atmosfære, som de ældre kvarterer har. Vi har bygget forsteder, i massevis i de sidste 100 år. Men vi har ikke bygget rigtige byer. Og det vi gerne vil i arkitekturbrødet, det er at diskutere bymiljø. Vi vil ikke så gerne snakke om arkitektur, fordi det bliver en akademisk, teoretisk snak, ligesom hvis vi snakker om moderne kunst. Vi bliver aldrig enige, og det skal vi heller ikke være. Alle skal have ret til at have deres mening. Når det handler om bymiljø, så er det noget helt andet. Alle kan se, at der er sjovere på Indre Nørrebro eller Vesterbro, end der er ude i Ørestaden. Så der kan vi bedre blive enige. Og det vi siger at hold op med at bygge de der forsteder. Vi vil ikke have flere højhus, vi vil ikke have flere punkthuse, og vi vil ikke have flere boligblokke. Byg dog det, der virkede, og som man gjorde indtil for 100 år siden. Det vil sige, at man byggede i karærer. Det skaber nogle meget bedre byrum. Og det er det, vi gerne vil. Og så opfatter vi os som et talerør for almindelige mennesker. Det vil sige ikke, ikke fagfolk, for vi mener ikke, at de almindelige mennesker rigtig er kommet til ord i den debat. Og en af de måder, vi prøver at komme igennem på, det er jo ved at holde nogle afstemninger om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Der er lige blevet holdt en i Norge om det værste byggeri i Norge, og det blev Munkmuseet, som har kostet 2,5 milliarder kroner, og som er et kæmpe prestigebyggeri. Da vi havde afstemning øh, sidste år, der var det Lille Gyllenkilds torg i Horsens, der vand med Søtåret i Silkeborg på andenpladsen. Vi stemte også om, hvilken kommune, der er den dårligste til at bevare sin by, og det var især klasse Aarhus. Der er overhovedet tvivl. Aarhus vandt med mange hestehoveder. De river ned i Aarhus, så det fløjter. Man skal virkelig holde på hat og briller, når man kommer derover, hvis man ikke vil køre sig over en bulldozer. Så havde vi også en afstemning om, hvad vi synes, der var godt, og det var nogle små huse i Svendborg, som Holger har kaldt for pastiche, og det synes jeg, vi skal komme tilbage til ja, den her Ja, det vil man meget gerne tilbage til. Men øh, du sag indledningsvis, øh, der refererer du til de her 100 år. Vil det sige, I mener, at der slet ikke er blevet bygget noget godt i 100 år? Nej, det vil det ikke sige. Man vil sige, at der er ikke blevet skabt byer. Altså, der er der enkeltstående huse, som er fine, og jeg vil ikke sige, at, at funktionalismen var dårlig som sådan at altså, Der er der sjove øh, huse osv. Men det, der kom med, vi kalder det modernismen, og det er måske sådan et, et lidt sløset begreb, men altså, da man gjorde op med alle de, de tidligere tiders forskellige stilarter efter Første Verdenskrig, det førte til, at man ikke længere byggede bygget rigtige byer. Nu begyndte man at bygge på en helt ny måde, med efter nogle helt andre byplaner. Og det har ikke været godt. Holger? Har du noget at tilføje? Nej. Altså, det har jeg selvfølgelig, men det er jo det sådan en nuancering. Så må vi så håbe, at vi kan holde tungen. lige i Du må i meget gerne komme med en nuancering. Ja, jo, fordi at jeg synes jo, at det, som Jeppe lige har sagt, det er jo, for det første, er det jo meget velkomt at have en debat om arkitektur. Og det synes jeg jo, kan jeg jo som arkitekt og som øh, redaktør her på stedet kun være meget, meget glad for, at det har en folkelig interesse. Jeg synes, det rimer lidt dårligt med det uh, lidt sådan gallepræget stemning, der er inde på arkitekturoprørets uh, Facebook-side. Ja, jeg synes, at der, der, der er næsten altid bare nogen, der raser over, at de har kørt forbi på cykel, og så har de set det, og så skriver de der med, hold kæft, du er grimt. Og så er det ligesom, at jeg synes, så er vi over i det der, hvor netop som Jeb selv siger nu, og siger, jamen, så har vi jo ikke en diskussion. Og, og, og det er min første anke, er, at jeg simpelthen, altså, jeg, jeg anerkender simpelthen ikke det, og jeg er meget, jeg er meget ked af den der mærkelige grundfortælling, som arkitekturrådet ligger til prøver at lave, både med sit navn og med også med også historie om, at det ligesom er en form for folkelig modstand mod en anden øh, dum, indspist elite, som sidder i et elfenbenstårn og som bare vil stoppe alt det her grimme høg ned i halsen på de stakkels almindelige mennesker. Den historie køber jeg simpelthen ikke. Hvorfor ikke? Æh, fordi det er jo langt mere sammensat. Altså, en af de grunde til, at vores byer er blevet, som de er blevet, det var jo, at, altså, at alle de almindelige mennesker i 70'erne, de ville jo have parcelhusene. Det er jo en løgn at sige, at vi har holdt op med at bygge by, fordi der var nogle onde arkitekter, ikke undet af mennesker at få en gammeldags by. Nej, alle almindelige mennesker ville have et parcelhus. Og så følger de ud på de der store marker, som er blevet planlagt uden arkitekter, som bare er lagt ud. Og der har de det skønt. Og arkitekterne river sig i håret og siger, hvordan kan de mennesker på at bo i de hæslige øh, fuldstændig tomme og kønsløse ting? Men det er jo fordi, at mobiliteten kom, pludselig fik alle en bil. Det er skønt at køre en bil. Pludselig fik alle et hus. Det er skønt at have et hus med en græsplæne og en lille badebatsen til børnene. Og derfor så døde byerne, du, blandt andet. Er du uenig i, at, der, øh, at byen fungerer bedre på Nørrebro end i Ørested? Overhovedet ikke. Alt det der er fuldstændig rigtigt, og jeg har da også selv været meget kritisk over for Ørestad, og er det jævnligt, hver gang jeg skal sige noget om byudvikling, så nævner jeg det altid, altså Jan Gehl har den her meget fine øh, måling, hvor han jo simpelthen siger, at fordi at der er så vindblæst i Ørestad, så ligger Ørestad, sådan rent klimamæssigt ligger, ligger Ørestad øh, i Stockholm, hvorimod Dragør, hvor man er meget bedre gammel gammeltid til at lægge, lægge sig i læ for vinden, så ligger det nærmere Milano eller Firenze eller sådan et sted, fordi at man forstod i gamle dage, hvordan man skulle bygge. Så det er jeg 100% enig i, og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde med. Det nytter bare ikke noget at ligesom at altid vil lægge aben over på altså en eller anden idé om, at det er en vildes, af de onde arkitekter, fordi som sagt, vi var lige gode om det, yep. Efter intern uro satte TV2 i efteråret 2020 en advokatundersøgelse i gang for at undersøge anklager om seksisme gennem mere end 20 år. Advokatundersøgelsen resulterede blandt andet i omfattende debat og kritik af kulturen på TV2. TV2 var en vanvittig spændende arbejdsplads. Det fandt jeg simpelthen ikke større. Det var nemlig som en stor øh, glad familie, men... men der var jo også ting, som bare ikke kører hjemme i en familie. Og i en ny dokumentar på Discovery Plus står en række nuværende og tidligere ansatte på TV2 frem og fortæller, hvad de har oplevet. Får du sex nok, Antonette? Jeg gik ikke til min chef og sagde, prøv lige at høre, at jeg blev udsat for det her i går. Det gjorde jeg ikke. Så risikerer du at være slagtet i færd. Berlingskes anmelder Jakobsen Olsen giver dokumentaren fem stjerner og understreger, at den i den grad var værd at vente på. Må jeg, lige, må jeg ikke sige, jo, jeg synes, du, må, du opstiller meget en, en falsk modsætning. Vi udtaler os ikke om villakvarterer. Fred være med dem. Det er, og, det er, det er, og selvfølgelig skal det er, folk have lov at bo i deres mm. det vil jeg ikke. Men det er alle de der forsteder. Mm -hmm. altså alt det, vi har fået på Vestegnen og syd for København og alle mulige steder, som er etagebyggeri med lejligheder i for masser af mennesker, der, synes jeg, at byplanen... Vi snakker også noget ja. Tejlholm, Sydhavn. Ja, den er skuffende, ikke? men det er jo endnu værre, hvis vi tager det, der er noget ældre, altså Ishøj og, Brøndby, og men også Hvidovre, Rødovre mm. og sådan noget. Der, og og det, det, jeg bliver ved med at sige, lad være med at tro, at vi kan bygge 22.000 nye lejligheder inde i København. Der bliver billige så sygeplejersker og politibetjen mm. bruge. Det kan man ikke, mm. fordi hvis de ligger inde i København, så bliver de per definition dyre, og så ligger de jo godt. Det ligger nemlig inde i de gode bykvarterer. Men hvorfor må der ikke være sjovt i Hvidovre? Hvorfor er der ikke et fantastisk bycentrum i Rødovre, hvor folk strømmer ud, og hvor alle dem, der vil til fest fredag aften, siger, de gider da ikke tage ind i Godtesgaden. De, de kommer jo tit ud fra, fra Vesthagen. Nej, vi skal da op til Rødovre, der er så hyggeligt at gå rundt i gaderne. Mm -hmm. Det er der bare ikke. Så det er boligblokken for eksempel? Ja, boligblokkene, højhusene, punkthusene, dem, der ikke skaber med sådan, som, som det, I har herinde i Pilestræde i den aldel af Pilestræde der ikke er blevet ødelagt. Så vil jeg også godt sige, det der med gale, altså jeg, jeg genkender ikke alle de sure mennesker, Holger altid taler om. Jeg har jo selv lavet mange, jeg tror næsten 150 artikler i aviser, og TV og tv osv., som ligger inde på vores hjemmeside, og der mener jeg der ikke, at der er nogen uh, skrigeri eller noget som helst. Men... Nu har jeg jo været i det her mange år. 40 år har jeg gået rundt og sagt det her. Mm -hmm. Jeg kan love dig, Holger, at der har været et ekokammer med arkitekter, som var helt uinteresseret i, hvad sådan nogle tosser, som jeg mente. De var helt uinteresseret i den fortvivlelse, som almindelige mennesker føler, når man smadrer et bycentrum tag i Jøring, man fjerner lige centrum og stiller et rådhus op. Du skal jo ind i mikrofonen. jo, øh, og det er der, der ingen, der gad høre på. Jeg synes ikke, der har været nogen selverkendelse i branchen om, hvor dårligt man egentlig har løst opgaven. I stedet for har man lovprist sig selv og hinanden, og man sætter sig selv i kommittéer, og man bedømmer sig selv, og man jubler og klapper og siger, hvor er det godt. Og så er der en ting til. Når man nu har en branche, hvor der sidder nogle bygherrer og nogle politikere, og hvem det nu er, og selvfølgelig også nogle arkitekter, og bestemmer. Så får man ikke en markedsøkonomi, sådan som man gør i bilmarkedet og møbelmarkedet og alle mulige andre. Folk er nødt til at tage den lejlighed, der ligger der, hvor de gerne vil bo. Og derfor har de ikke et frit forbrugsvalg. Og derfor kommer heller ikke den information tilbage. Det var det, der var fejlen i planøkonomien. Der sad de over i Kreml, og så sagde de at i år, skal vi lave 6 millioner gummistøvler, og de skal alle sammen være brune. Og det skal, flest af dem skal være større til 42 osv. Og så fandt de jo aldrig ud af, at folk ville have grønne gummistøvler, og de ville slet ikke have gummistøvler, og de ville hellere have noget andet. Det er jo den information, der flyder tilbage, når man har en markedsøkonomi. Her bygger man lidt i Gyllenkildstov, men stiller ingen spørgsmål. Og selvfølgelig flytter folk ind. De kan få badeværelser, de kan få altaner, de kan få tre dejlige værelser, og de får sikkert en rimelig huslejre. Det drøber ikke ned gennem taget, og der er ingen skimmelsvamp osv. Det er der udmærket at bo der, og det er jo midt inde i Horsens. Men det er ikke det, man ville have bygget, hvis, hvis, eller, hvis man selv kunne bestemme, så havde man da tegnet der anderledes. Holger, øh, kan du genkende, at der, at der hersker en arrogance i fadet? Jeg siger, altså, der har gjort det. Ja, altså, det, altså det, og det, den diskussion synes jeg, vi skal tage, og igen, jeg også, det er også vigtigt, at jeg hele tiden siger, at jeg, jeg er meget velkommen, at vi tager en diskussion. Jeg synes bare, at, netop, at det er bedre, at vi tager en diskussion på et... På sådan et et, et løsningsorienteret grundlag, fordi det er da fuldstændig sandt... Men er det at, ikke en løsning, at begynde at bygge, som ligesom man har nej, gjort på lærbrug? Jo, jo, jo, men, men, men der, lad mig, fordi det er jo sandt, men det, man, igen, det er ikke for at kritisere, jeg vil kritisere, hvordan parcelhusene ser ud, eller noget. det er slet ikke det, det handler om, men det handler om den dynamik, altså man indså for sent, at den der mobilitet, der kom med bilen, for eksempel, som var en... For du var med Guds gave til menneskeheden, man indså for sent, at det er tvivlægget svært, for det er jo skønt at kunne bevæge sig frit. Man indså bare pludselig, at den bevægelse, den skabte sig pludselig noget, der egentlig drev, der, der trak livet ud af vores byer. Og alt det der med økonomien, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et kæmpestort problem, at et reguleret boligmarked, det minder lidt om noget planøkonomi, og det har vi meget svært ved at finde ud af, hvordan vi skal strukturere, så vi både får den dynamik, vi har brug for, men samtidig også på en eller anden måde, helt, altså undgår at sælge det helt til spekulanterne. Så, så den er også meget, meget, meget svært den diskussion, synes jeg. Og det, og det, det synes jeg, vi skal tage i. Problemet er, hvis man som udgangspunkt siger, at der ikke er blevet bygget noget pænt i 100 år, så arbejder man jo egentlig i en verden, hvor, der, hvor man ikke anerkender, at fornyelse er en central del af al kunstnerisk skabelse. Og det er jo, synes jeg, en af mine helt store anker, at man bliver nødt til at indse, at selvfølgelig bliver er der altid der er altid en skarp kant, hvor man hele tiden prøver på at, at flytte det, der er muligt, eller den måde, man tænker på. Og det er der i alle levende kunstneriske udtryk. Men må jeg så ikke sige, jeg synes mm. jo, det er mig, der ønsker fornyelse. Mm -hmm. For det første, jeg går ikke rundt og siger, at nu skal vi bygge en nederlandsk renaissance, eller barok, eller rococo, eller historicisme. Det vil virke forlorent, og, og jeg synes ikke, at man skal bygge mærkelige huse osv., hvis jeg endelig skal pege på en løsning, så vil jeg sige, at det klassicistiske København, det er vores sjæl. Og det går længere tilbage end anden bybrand og englændernes bombardement. Husene så cirka sådan ud også i 1400-tallet og 1500-tallet, og så udviklede de sig. Der er noget klassisk over dem, og det er det, jeg mener, man kan bygge videre på. Og jeg siger heller ikke, at der ikke måske ske fornyelse, men i andre brancher, hvor man, hvor man har markedsøkonomier, hvor man har frit forbrugsvalg, som for eksempel bilbranchen, der kører der klassiske modeller rundt. Fiat 500 er en 50'er-model, og Morris Mini Cooper er en 60'er-model, mm. det kunne man måske ikke huske, men jeg har kørt rundt i dem dengang. Og, og de er nu spritmoderne mm. og lækre, og det er jo selvfølgelig, der videreudviklet. Og det, det, det kunne man også gøre. I stedet for at det skal blive ved og ved at være det samme. Brune mursten. Store ensformige kasser. Tænk på sådan noget som den der marmomål. Altså mm. Den mest fantastiske beliggenhed. Midt inde på Østerbro. Og så bygger man sådan nogle store ensformige kedelige kasser. Og også alle de andre havnebyggerier, hvor de havde alle chancer for at skabe nogle fantastiske bymiljøer. Hvad fik vi? Boligblokke som har det dejligt, kigger ud på vandet, intet giver til omgivelserne, men stjæler fra omgivelserne, og selv udnytter, hvor, godt, hvor god beliggenheden er. Ikke? Møbelbranchen, der har man også klassiske møbler, og, og det er jo dem, der er penge i, fordi det er det, folk vil have. Musik bruger du tit selv som øh, eksempel. Jeg vil siger, at for pokker, der er der ikke noget, der er mere populært end Mozart og Beethoven. Jeg siger ikke, at man skal sætte sig ned og skrive, som har men man nyfortolker øh, stadigvæk, og man bruger det, og det bliver spillet hvert minut. Det, mm. øh, det klassiske bliver aldrig forældet. Hvorimod, det, Nej, men, Ishøj Strand men, er forældet. Og... Ja, men, altså, det, jeg, tror også, at, jeg tror også, at det er det, at arkitekterne vil, mange, mange moderne arkitekter vil sige, at de forsøger at lægge sig op af en anden form for klassisk proportionering, og, og sige, vi prøver jo, vi øver os jo i at blive dygtigere. Ikke? Altså, ja. Nu for eksempel altså hele det her Nordhavn, altså Aarhus Gade kvarteret der har man jo i den størrelse, man har givet de forskellige byrum og afstande mellem de forskellige åbne byrum, der har... Øh, arkitektene bag nærmest lagt et stykke manifold ovenpå Nørrebro, netop, og kopieret afstandene fra for eksempel Sankt Hans Torv, øh, ned af Fældevej til Nørrebro, gav sagt, jamen, så er den cirka de afstande, de større, så det er det, vi kan bruge. Det synes jeg er klogt. Ja, og det, ja. Og det, det vil sige, at i Aarhusgadekvarteret ser du jo sådan set et eksempel på en struktur, der, ligger, der læner sig at være en gammel bydannelse, men med nye ting i, kan ja, man sige. Ja, ja. Og den oplever jo alt andet ligesom en, et bedre bud end Ørestad, når man ser på noget, på noget nybyggeri. Men det der med, at vi er der og, og tempelvogtere og hvad vi nu er, den køber ja. jeg ikke. Jeg mener, det er os, der kommer med nye Vi siger... Ud med modernismen. Den har levet mm. i 100 år nu. Nu skal der tænkes men, nyt. Men der vil jeg, gerne, altså, det vil jeg også gerne acceptere, at ø, vi skal tale om at genskabe glæden ved de klassiske. Men det igen, der, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at der også bliver talt om, at altså, vi får etableret et informeret grundlag. Fordi jeg er ikke helt sikker på, at, at det er rigtigt, det du siger med, at folk bliver nødt til at købe de lejligheder, fordi det er, hvad der er. Øh, jeg kan ikke forstå, som du selv siger, hvorfor markedskræfterne ikke fungerer. Nej, jeg har jo tit undret mig over, for eksempel, at folk vil give 5 millioner kroner for en eller anden virkelig dårlig. Altså, jeg ser jo mange byer og jeg ser mange virkelig elendige planer, man bare kan mærke at sige, at det her altså, lejligheder på de her obligatoriske 95 kvadratmeter, der er fuld af spilplads, hvor man bare siger, at du kan reelt ikke bruge dem til noget. Og du har en eller anden åndsrealtage i 10 etages højde, hvor du godt ved, at du kommer til at sidde det 3 dage om året, fordi øh, der er alt for blæsende og koldt deroppe. Og folk giver 5-10 millioner kroner for dem. Og man jeg altså hvorfor gør I dog det? Det er ligesom, hvis de nej, ikke kunne kende forskel på at gå på Jensens bøfhus og Noma, at man lige nu siger, jamen, altså, hvorfor har I betale den pris? Hvorfor vil vi Men betale 10.000 kroner for at spise på Jensens bøfhus ikke? En af grundene, Holger, det er jo, at det, jeg gerne vil bygge, det mm. findes ikke. Så det kan de ikke vælge. Ja, jeg jeg jeg var jeg var og enig. min påstand mm. er, at hvis jeg fik lov at lave et nyt bykvarter. Ja. så vil folk komme mylderne og klappe hænderne, og, og et godt eksempel er jo jernbanebyen. Hvor Holgerhals Gamroste, Kobes øh, forsted, de har bygget der med punkthuse og højhuse, som ligner dem, vi har set 100 gange før. Og jeg har sagt, det her er, det er en tragedie. Det er Men Jeblerf, hvad vil, du selv, hvad vil du bygge? Jeg vil bygge en rigtig by, og vi lavede et, et, et idéforslag, og lavede et med en byplan, og der var husrækker, og der var karrer og der var tove, og der var to kanaler, der mødtes og vi byggede op over den der metro, så vi fik en bakke midt ind i byen. Selvfølgelig kan man da det, når man kan bygge 20, meter, 20 etager op, så kan man også bygge 5 meter op over en, en metro. Og så ville man få en, en gade i København, der skulle ikke køre biler i den, men som gik op og ned som i Rom, ikke? Det ville være helt fantastisk. Der, hvor de to kanaler mødtes, der ville skråningen komme ned, der ville vi lave en trappe, som vi kaldte den danske trappe. Den ville vende mod syd, der ville være sol, Øh, har jeg den at havde spurgt ham, at det er alt for dyrt. Du må gerne nøjes med at lave et vandrør under Varsbygaden, og så bare grave kanalen op, når du er kommet ind. Der har jeg da gjort det hele sluseholmen, og med fulde af kanaler. Og jeg vil lave en jordvold ud mod Varsbygaden, som dels var støjvold, og dels var parkering ind under den, og så var det en skibarke mod nord, ind mod byen, eller ind mod Der ville det være ligesom de københavnske volde med beplantning og grønt, og børnene kunne køre på kælk. Og man ville få den der fornemmelse af by, men, men bymur udenom, fordi der er jo også vold mod nord, den er der i forvejen. Kig på det i, øh, i katalog og så se på resultatet, og så vil I se, at der er 0,0 af de idéer, vi lavede øh, i vores idéforslag, som er indgået, som indgår i, i vinderforslaget. Og det er bare så trist. Fordi... Men er der ikke, er der ikke, for det første, er det ikke voldsomt dyrt, og er der ikke plads til flere mennesker, kan få et sted at bo, Nej, hvis vi altså ikke bygger Nej, altså det kan ikke, Holger forhåbentlig give mig ret i. Man får ikke flere plads, mere plads ved at bygge et 20 hus, end man gør ved at bygge karrierer i 5 etagers som vi altid har gjort. Det kan bygges meget tættere. Jeg tror, at Jan har sagt det, og jeg ved i hvert fald, at der er en, en anden by, jeg tror, i bog, jeg har læst, jeg tror det er en, der hedder Poulson, Carsten Poulson, der har skrevet en by, hvor han har regnet på, hvor mm -hmm. mange kvadratmeter bolig kan man få på et bestemt areal, og man kan man kan pakke det tættere. En, en skyskraber laver skygge, og den laver vindtunnel, og den kræver plads. Og, og, og jo, men altså den er den gamle tæt lave der var jo også et forsøg på at komme med noget nyt, kan man sige, der i 70'erne. Det var et forsøg på at komme med noget, som var meget mere menneskeligt i skalaen, og... Øh var jo også, det var der også mange der var glade for men det er der så i dag er der så måske ikke det samme men altså problemet med altså ikke kan jeg er heller ikke noget kæmpe fan af højhus jeg synes altid at man skal lægge dem der hvor de giver mening at lægge dem og det gør jo som regel altså, hvis, højhus har det altid bedst hvis de står der hvor der er forvejnerhøjt ja. det er derfor altså, billederhøj giver Frankrig, mening Frankrig Paris har ja, gjort mm, det mm, godt og mm, London har gjort mm, det så dårligt mm, som der er udkanget så det er vi sådan set også enige om dermed Dejlis. med jernvandet vi jeg en af det problemet er igen det dumme pengeproblem at, at, at, at, at man skulle have en så enorm høj udnyttelse ud af den grund for mm. at kunne betale uh, den byggeret. Så, uh, og, og det er jo der det store problem. Det her. er det, man altid hører. Der vil jeg godt mm. sige et par ting om penge. For det første, jeg kan ikke bevise, at jeg laver lige så mange kvadratmeter mm. med mine karrierer, som der er i Corpus. Men det kunne man jo sætte ned og regne mm. på. Men generelt, det der med, at man altid siger, ej nej, det meget godt det, du siger, men det er jo pengene, der styrer det. Den køber jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er dyrere at bygge karrebyggeri, og, og det skal altså ikke være en stor blok. Jeg skal ikke have noget Hornbæk Hus eller mm. Vestersø Hus. Jeg vil have levende facaderækker, ligesom vi har i interbyer på og på videre. osv. Men jeg tror ikke, det bliver dyrere af det. Det må gerne være et stort hus. Bare facaderne ser forskellige ud. Jeg kan ikke se andet, at det må være billigere end højhuse, og det må være billigere end at bygge et Øh, otte-tal, eller et dobbelt v, eller hvad det er, man har fundet på ude i Ørestaden. Og så er der en ting, jeg ikke forstår. Hvis du kan svare på det, Holger, så vil du gøre mig meget klogere. Vi hører altid, at nah, det er ikke er arkitekternes skyld. Og det mener jeg nu altså i høj grad, det er, men lad det ligge. Nej, det er bygherren og, og så de her onde developer der render rundt og, og finder noget, og finder nogle folk, sætter dem sammen, tager deres penge og forsvinder videre til næste sted, rive ned og byg uh, Hvorfor kan de mennesker som jo er pengefolk, og ikke er skønderne som arkitekter normalt kalder sig. Hvorfor kan de ikke forstå, at de skaber mere værdi, hvis de laver en god belæggenhed? At de bruger penge på at lave lige de gylden kildstår, er ja. hul i hovedet, når de for de samme penge kunne have lavet små gader og tårve og stræder og harmoneret med, at Horsens nu gange er en middelalderby, og der løb en å tæt ved, osv. De får ingen belæggenhed, og mig bekendt står der på side 1 i håndbog for ejendomsmæler belægninget belægninghed, belægninghed. Hvorfor er det, de ikke kan indse, bare én gang, bare, bare mm. der var ét sted, hvor man sagde, nej, nu bygger vi ikke som, som Kildedal i ja, øh, Men der altså, bygger vi en rigtig jeg, by. Jeg tror bare ikke, at du gør dig forstående om, hvor, altså, hvor tynd smøret er på det sted brød. Altså, det er så hårde penge, de bare er. Altså, det er nogle, der bygger sådan nogle projekter, som Lille Gyllengillestov. Det er jo sådan et rigtigt, sådan... Øh, med, med, hvad kan man kalde det, sådan et et, et meget, meget, meget kontantprojekt, øh, og der er altså, der er så få penge, der er 25, at gør godt med til at, at hæve det op over det, det minimale. Ikke? Og derfor, er, er, så er, det, er det virkelig rimeligt, at, hvor, at vores, vores samfund øh, det synes jeg er, og heller er så ikke. vigtigt? Det synes jeg da heller ikke jeg synes også, og det, er. Er det ikke Lejerbo, mm. som er en mm. kæmpe organisation, ja. for ikke at tale om pensionskasserne? Altså, de kan investere i alt muligt skæg. Altså jeg, de ikke jeg, sige, mm. nej, nu giver vi mm. den lidt ekstra, nu prøver vi at skabe et godt kvarter. Og, og dem, der bygger Tubo Nord, de bygger altså lejligheder til, jeg ved ikke, hvor mange mm. millioner, der er altså plads. Ja, ja. Det kunne Men, lige så godt og, være blevet gjort. Og, Noget, og nu er det bare der, blevet ja. gjort. Og langt, langt støt er jeg helt enig med dig. Og jeg, jeg synes også, det er et kæmpe stort problem, at, at, at, at, altså, at kvaliteten af det, der bliver bygget, er så ringe. at I gamle dage, man altid sagde at selv, at et hus, der er, som regel, regner med, at det stå mindst 100 år. Ikke? Og i dag, når man ser nogle af de ting, der er bygget for 20 år siden, i, ude i den, øh, i den øh, polmatiske ørestad, så ligner det jo det, ved at falde fra hinanden. Ja. Og man tænker, Hvorfor, hvad sådan er der lige sket der? Ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo heller ikke arkitekternes skyld, kan man så sige? Lad mig altså, lige sige, når vi nu mm, taler om sådan noget. Mm. Nu så jeg i dag, at, at, at, at Bigs øh, øh, skibakke derude er blevet præmieret. Mm. Det kan da helt tilslutte mig. Jeg har selv været ude, jeg har stået mm. på ski. Det er da enormt sjovt. Ja. Og jeg synes, at geniale idéer. Det, jeg bare ikke vil have, det er sådan noget, at man lader Big bygge på, på palastteaters grund. Det er fuldstændig hul i hovedet. Og, og, og det projekt, de har lagt frem. Det må være et, der lå i en skuffe i forholdene. Ja, jamen, det kommer nok heller ikke ja, til at skrive. Det, jeg det jeg håber jeg særlig ja. ikke. Mm. Der skal lyde en stor anbefaling herfra, især hvis du blot husker Spice Girls som et kulørt og ligegyldigt popfænomen. Sådan skriver Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gort om den nye Spice Girls dokumentarserie fra BBC, som han giver fire stjerner. Dokumentarserien viser de fem kvinders møde med tabloidpressen, kapitalisme, rygter og seksisme. Alle tre afsnit af Spice Girls' How Girl Power Changed the World kan streames på DRTV. Jeg Loft og Holger Dahl, vi når ikke mere i dag. Nej. Æh, tusind tak, fordi I kom. Det var meget... Øh Ja, velkommen. velbekomme. Meget interessant. Det er godt. Og hører jeg begge to. Tak. Mit navn er Minas Amanda Kåre, og det her var byens bedste. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.